A Brexit című filmről beszélünk, ami a e, Nagy-Britanniának a nagyhatalmi múltjával való e, e, szembenemnézés, vagy a Nagy-Britanniának ez, ez, ez a tragikus félreértése, önmagátú tragikus félreértése, valamilyen Nagy-Britannia azt gondolta, hogy ő ezt akarja, vagy meg akarja tenni, de valójában senki nem érti, hogy miért történt. És egy reggel az angolok arra ébredtek, hogy ott vannak, ahova képzelték magukat, ahova pózolták magukat. Ők az Atlanti óceán közepére pózolták magukat, a, a fantázia világukban. Úgy képzelték, hogy ők valahol félúton vannak, Párizs és New York City között. Valahol, valahol ott a, a Nagy Atlanti óceánnak a közepén. És ehhez képest ez az EU csatlakozás, ez egy, ez egy elhamarkodott dolog volt. És, és amikor újra megkérdezték önmaguktól, akkor kiderült, hogy ők még mindig a, a büszke brit oroszlán, amelyik, amelyik na, azt képzeli, hogy jó a tengerek ura, és majd ő csak úgy elszakad. És, és senki nem érti, hogy miért történt. És ez a film, ez a természetesen a demokrata olvasatot minden esetre ír egy narratívát arról, hogy mi ez a Brexit, miért történt, és miért nem történt, meg azóta sem. Ugye három évvel ezelőtt döntöttek úgy, hogy elhagyják az Európai Uniót, és azóta sem hagyták el. Ez tehát azt jelenti, hogy mégis maradnak? Nem. Ez sem jelenti. Valójában nem tudjuk, hogy ez micsoda, de azt tudjuk, azt legalábbis látjuk, hogy valami nagyon sötét, irányíthatatlan és iránytalan populizmus elszabadult. Valami, ami egyszerűen lenni akar, föl akar törni a mélyből, a politikusok meg rákötik az erőműveiket, hogy meghajtsák magukat, de hogy ez hova vezet. Iránytalan az egész, nincsen nincsen sem eszmei, sem praktikus magyarázat rá, de van valami mélyen elfolytott frusztráció és dű, ami, ami, ami föl akar szabadulni. És ezt politikusok és főleg marketingesek képesek becsatornázni, és vérehajtani valami nagyot. Valamit, ami történelemre emlékeztet. A 20. században még volt történelem, és a 21. század embere és elítje attól szenved, hogy nincs történelem. A történelem megszűnt. És van ez a nagy erőlködés, hogy csináljunk valamit, ami emlékeztet történelemre. Hozunk létre valamit, ami olyan, mintha még volnának eszmék, mintha még volnának tömegek az eszmék mögött, mintha még gondolnánk valamit, és mintha még mernénk cselekedni. Van ez a bénultság, és ebből a bénultságból való rángásszerű, hisztérikus kitörési kísérlet, iránytalan kitörési kísérlet volt ez a Brexit, és hogy mennyire semmi alapja nem volt azt az bizonyítja, hogy azóta sem történt meg. Azóta is az, minden igyekezet arra vonatkozik, hogy ezt, ezt vissza, visszafordítsa, vagy meg nem történtét tegye. Mindenki érzi, hogy itt most valami jóvá tehetetlen történt. Vagy, vagy, és akár így, akár úgy, ha végrehajtják a kilépést, akkor megőrzik önmagukat, de elveszítik a helyünket a világban. Ha nem hajtják végre a kilépést, akkor megőrzik a helyünket a világban, de elveszítik önmagukat. A film pedig ugye, ami, amiről beszélünk az uh, egy, nem jut el ezekig a, a következtetésekig és uh, nekem az el, elmúlt két filmhez képes azért volt üdítő mert nyilván, a politikai filmet nézünk, azért sejthető, hogy az valamennyire propaganda is, hiszen a rendezőnek valószínűleg, ha van annyi érdeklődés hogy készít egy filmet, akkor véleménye is van mellé. Itt uh, Azt látom, hogy ez van a legközelebb a szórakoztató alkotáshoz a, a érthető, elfogadható, jó pofa, és még azt mondom, hogy tisztességes munkához is. Jó a rendezés, jók a színészek és érthető is az egész történet és nem mondja magáról, hogy dokumentumfilm. Ezzel együtt viszont nagyon nagy vonalúan kezeli azért azt a problémát, hogy, hogy bár nem mutatja, mi történik a háttérben vagy ilyen igényen jelenik meg, Azért azt nem tudjuk meg, hogy valójában mi is történhetett, most aztán sose fogjuk megtudni, tudni. De azért a filmben egy Tereza mély nem igazán szerepel, nem látunk olyan kulcsfigurákat, csak egy-egy pillanatig jelennek meg, akikről azért szeretnénk tudni, hogy, hogy hogyan jutottunk el ide, és hogy mit gondoltak erről az egészről. És megjelenik a filmben aztán, a Cambridge Analytica, megjelennek a, azok a cégek, amikről szintén szeretnénk sokkal többet megtudni, sőt azóta még azt is tudjuk ezekről a cégekről, hogy, hogy eljárás alá vonták őket, és a Cambridge Analytica esetében például 50 millió választópolgárnak a jogosulatlan adatkezelési botrányáról van szó, ami még a Facebookot is megrázta, de érdekes módon, bár tudja a rendező, hogy ez egy fontos elem, többször előjönnek ezek a cégek a filmben, valahogy mégsem domborodik ki hogy mennyire fontos szereplők megjelennek, ott vannak, de, de mi minden a, az emberek oldaláról, vagy inkább azt mondom, hogy a főszereplőnek a nagyszerűségéről árulkodik. Pedig vannak olyan nagyon súlyos mondatok a filmben, amit mindenki homloka mögé fölvésnék, például amikor elhangzik az, hogy már nem jobb és baloldal van, hanem régi és új politika. Ezt tartom az egyik legmélyebb gondolatának, hol, amikor mikor azt látjuk a filmben, hogy az idősödő, kikopó politikusok azok, amikor meghallják, hogy itt digitális megoldások lesznek, akkor megkérdezik, hogy Facebook meg az ilyesmik? És ez az összes, amit ők erről az egész világról tudnak, arról a világról, ahol az ő választóik mozognak, léteznek, az anyukájukkal kapcsolatot tartanak és a kutyájuk videóját föltöltik. Amikor elmész, beszélsz egy franciával, angolul, és ő nem hajlandó neked válaszolni azon az adott nyelven, mert ő franciával akar beszélni, ezt csinálják a politikusok a Facebookon, lehet, hogy megérkeznek, mert a tanácsadóik azt mondták, de nem hajlandóak Facebookon beszélni az emberekkel. ő folytatják a politikai mantráikat, és soha nem lesznek vonzók érdekesek ezen a területen. És amikor megérkezik a külső szakember és, és azt a tudás, azokat a lehetőségeket beteszi a kampány mögé, akkor valójában minden megváltozik. És a film végén a csattanó az nem olyan, mint egy akciófilmben természetesen, hanem mindössze egyetlen mondat, amikor megtudjuk, hogy mindaz, ami történt, ami gyakorlatilag megváltoztatja a modernkori uh, Egyesült Királyságnak a történetét, és valamennyire, uh, sőt, lehet, hogy nagyon az Európai Unió uh, útját is, uh, is megváltoztatja, ez egy olyan mondattal záródik, hogy mindez a cég, mindez a cégcsoport és ez a stratégia, ez, ez végül Donald Trump választási uh, munkájában csúcsosodik ki, tehát hogy mindez az egész de csak egy... Mondhatjuk azt, hogy egy főpróba, egy, egy, egy nagyon jelentéktelen kis elem, ami pedig számunkra itt Európában mégis mennyire fontos. Szóval önmagában a film nem csak hogy szórakoztatóan sikerül, hogyha mellé tesszük azt, hogy ez a valóság és milyen következtetései vannak, én ezt borzongatóknak éltem meg, mint az aláelnököt például. Pedig az hatásvadászat az alájövőkben nem volt semmi meglepő, ez a film, ez azt mondja neked, hogy semmi sem úgy volt, ahogyan képzeled. Te azt képzeled, hogy a Nigel Farage, meg a, vagy Feric, meg a a, a, a, a, a, a, James Cameron, David. David Cameron, nem a James Cameron, a David Cameron, hogy ezt ők hozták össze. Hogy ez az ő, ez az ő, ő az egyiknek a, a, a populizmusa, és az, és az, Nyilv, te, te, az egyik az tök nyilvánvalóan el akart szabadítani valamit, amilyen, ami, amilyen elemi, elemi erejű, és a briteket visszatéríti a régi a, ahhoz az állomhoz, ami a fejükben van ezzel kapcsolatban. A másik az meg egyszerűen csak egy politikai blöffre használta ezt föl, és próbálta a saját, próbált megigazulni a saját álláspontjában, de hát ez nem sikerült. És hogy ez a film igazából azt árulja, hogy valójában nem ők csinálták, valójában ehhez nekik a legkevesebb közük volt, hanem hogy valójában itt egy, itt egy új politikák. Politikával és egy új politikai aktus történik meg. Olyanok mennek el szavazni, több millióan, három millióan, akik soha nem szavaztak, mert mindig is passzívak voltak, mert soha nem foglalkoztak a politikával. De most a politikát sikerült, most végre sikerült, annyira leegyszerűsíteni, egy olyan egyszerű kérdését tenni, egy olyan egyszerű élményét tenni, hogy ezek a, ezek a tömegek be tudnak kapcsolódni a, a politikába, és el tudnak dönteni egy választás méghozzá ilyen tragikus módon. Tehát, hogy ennek igazából ez volt a... Ez volt a, a a, a története, hogy ezt már, ezt a fordulatot, ezt a 21. századi fordulatot politikusokkal már nem lehet végrehajtani, ezt már csak marketingesekkel lehet végrehajtani, ezt a műveletet, ezt politikusok soha nem hajthatták volna végre. Lehetséges, hogy David Cameron, egy miniszterelnök, vagy lehetséges, hogy ez a Nigel Farage, ez mondjuk kitalálta ezt a mémet, de hogy valójában ezek a, ezek a régi vágású figurák soha nem bihették volna ezt, ezt, ezt sikerre. Uh, nekem hiányérzetem van és ebben nagyon csatlakoznék az olihoz, nekem a, a David Cameron miatt van hiány érzetem tehát az a gátlástalanság amit politika szintjére emelt hogy népszavazásig vitt egy, egy uh, ilyen kérdést és valójában nem az a probléma, hogy népszavazásig vitt egy ilyen kérdést mert az lehetne egy elképesztően demokratikus hozzáállás is hanem hogy a kampánya fő üzenetévé emelte a népszavazást, a, a népszavazás ígéretét, és valójában utána ő be, beáll a, a maradáspárti ö, ö, ö, álláspontba. Az, az azt gondolom, hogy, hogy valami egészen új szint, de akár meg is tehette volna ezt a blufföt annak tudatába, ahogy működik a politika, és annak tudatába, hogy, hogy egy olyan kampányjal, egy olyan csapattal, amit ő összeállított, ö, ezt a kampányt akár meg is lehetett volna nyerni. És, ö, ö, szintén csatlakoznék abban a tekintetben is a hiányérzethez, mert ö, Dominic Cummings azért egy ilyen, egy ilyen elnyomott zsendinek van beállítva ebben a filmben, és, ö, és mostantól a politika más lesz, ö, és most feltettünk egy olyan kérdést, amit még soha nem tettünk fel, De hát azért valójában lássuk csak, hogy addig a pontig, amíg ő nem találkozik a, a Cambridge Analyticával pontosan, milyen sikerpontok vannak a kampányban? Azon túl, hogy minden nagyon szépen van bemutatva, nagyon markánsan van bemutatva és azt, azt követően is, hogy mi legyen a, az üzenet. Ugye? Mi legyen a call to action, mitől lesz ez a, ez a kampányfasza, mitől lesz más, mitől fog elkülönbözni a politikusok kampányától, azon kívül technológiai értelemben valójában csak is a Cambridge Analytica jelenti a különbséget, és a Cambridge Analytica adott, Általadott brutális hozzáférés a választókhoz, a választók ö, ö, brutális ö, megszólítása ö, ö, egyedi üzenetek által ö, és a személyiségi jogoknak a kiátszásával. Tehát Én azt gondolom, hogy talán ez nem kapott elég figyelmet. Az, hogy ők ott a háttérben vannak, persze ez egy, ez egy szép megformálása, hogy mi itt valami újat fogunk alkotni. Ugye ezt mondja a Dominik azzal, ami tulajdonképpen nem más, mint hogy adatokat lopunk el, abból pszichológiai modelleket állítunk fel, és a modellek alapján fogunk üzenetekkel bombázni embereket, meg átverni milliókat. De a három millió választó is, Aki, akit ugye említenek, a három millió választó megszólítása és elérése is tulajdonképpen csak is ezáltal, a hekkelés alapján, vagy hekkelés által történik meg, ami számomra azért is furcsa a filmben, hogy a filmben korábban hangzik el a, a kampányfőnök Dominika által, hogy ők most meghekkelik a politikát. Valójában Kurván nem sikerülne meghekkelni a politikát, ha ez a ha ez a technológiai segítség, ez a valódi hekkelő képesség nem lenne meg. De amúgy rejté, hogy valóban ez volt az egyetlen ok vagy eredmény, hiszen a filmben ez egyébként nem derül ki, és a valóságban se tudjuk pontosan, de az is rejtéli egyébként, hogy, hogy mit kezdjünk ezzel a tényel, hogy most, hogy ettől függetlenül, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy ez a, ezek a, manipulációs tendenciák nekünk nem felelnek, meg mondjuk, mert nem, mert Úgy kell elképzelnünk, hogy az emberek kaptak különböző fizetett hirdetéseket a Facebook oldalukon, amelyekről ők nem tudták, hogy politikai célú hirdetések, mondjuk képzeljünk el egy klícs, egy játékot, egy nyereményjátékot, és az arra adott választai karapján kerültek bizonyos profilokba, ezt egy automat algoritmus csinálta, nem emberek válogatták, látták mi a véleményed törökországról, vagy mi a véleményed a bevándorlásról, vagy mi a véleményed a trónok harcáról, és ezek alapján az hihetetlen nagy mennyiségű adat alapján algoritmus dolgokra jött rá, például az amerikai választáson kiderült, hogy a Walking Dead rajongói azok inkább bevándorlás ellenesek. Ez egy, egy nagymintás kutatás alapján. Az algoritmus észrevette, hogy aki szereti a zombiapokaliptikus sorozatot, az nem örülne annak, hogyha Amerika partjainál megjelennének a migránsok. Ezt előre nem tudták ezt összefüggés, de hát a nagy adatok alapján az algoritmus ilyenre jutott. Szóval a tudomány az, az egy új tényekre ö, következtetésekre viszel minket, ezt önmagában nem hibáztathatjuk. Azt hibáztatjuk-e, hogy az emberek nem tudták, hogy amikor egy nyereményjátéknak kitöltötték a, a mezőit, vagy egy kérdébe válaszoltak, akkor ők valójában egy politikai uh, kutatás részeivé válnak. Nem tudja meg senkit közvetlenül, hogy ők kire szavaznak, csak a válaszaik alapján bekerülnek egy, uh, egy Egy profilba, és a profil alapján más hirdetést kapnak. Anyukám olyan hirdetést kap, amiben a kutyáskép fog megjelenni, mert ő sok csoportban van. Én olyan képet kapok, ami nem is tudom magamat melyik profilba tegyem, de, de egészen más, mint anyukám. És a mindannyian egy személyre szabott hirdetést kapunk. Hát még ezt hogy az emberek személyhez szabott hirdetéseket kapnak, mert ugye erre is azt mondhatjuk, hogy végül is ez gazdaságilag is hasznos, és az értékes hirdetés is jó tartalomnak minősül. Akkor ugye, akkor, akkor ugye most én azt nem látom, hogy a hibáztatásunk valójában ö, mire? Ö, mert érezzük mindannyian ezt a feszítő dolgot, hogy valami nem oké ezzel az egész rendszerrel, és azt is érezzük, hogy nem a... A, a Mark Zuckerberg-et kell oda kiállítani, és tehát nem oldódott meg a probléma azzal, hogy a Mark Zuckerberg bánatos, ázott kutya szemekkel nézett az amerikai szenátusra. Történik valami olyan változás, van egy olyan lehetőség, a tudomány, illetve a digitális világ elénytár lehetőséget, aminek a használata logikus lépés a pártok és a szakemberek részéről. Az, hogy ez árt -e az embereknek, azt azért nem tudom megmondani, mert ezen 3 millió nem választó valószínűleg mindegyike, pont lesz arra, hogy a politikusok milyen adatokat tudna, tud róluk, hiszen akik nem választottak, azok nagy része valószínűleg teljesen inaktív, semleges hozzáállású, nem mondhatom, hogy ezek valószínűleg egy nagyon öntudatos és személyes adataikat rendkívül véd, védő emberek. Igazából most az a helyzet, hogy nyílt egy új hadszíntér éppen a Brexit pártiak, nyerték meg ezt a játékot, és van egy, van egy rendezőnk, aki maga maradáspárti, családja nagy része kilépéspárti, és talán ez segített is abban, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb itt a, a, az ábrázolás, mint az alejnöknél láttuk. De, de bennem maradt az a kérdés, hogy rendkívül semleges maradt a film után a, a legfontosabb szereplőknek a karaktere. Mert nem tudott, nem tudott hibáztatni azt a fiatal srácot, aki alapított egy céget, és igazából egy zseniális algoritmust ajánlott föl, még csak az se jelenik meg, hogy pénzért. Ha nem ő azt mondja, hogy szeretné ezt kipróbálni, hogy hogy működik, de azt érzem, hogy annyira elkölcsileg semleges az egész, annyira íztelen hogy Szerintem egy hazai tévénéző, aki az HBO n ezt fölmegy, megnézi, nem is olyan van tisztában Brexit-t, csak röhög rajtuk, hogy tessék, demokráciát akartatok, aztán most még se tetszik az eredmény, az bármilyen módon közelebb kerül. Nem tudom, hogy ez a SCL filmnek, de hogyha ha célja egy filmalkotásnak, hogy valamitről rávilágítson, nem biztos, hogy ez alkalmas erre. Mondj csak szépen. Mondj egy ugatlan. Szerintem azért van, van erkölcsi dilemma. Tehát a a személyes adatoknak lopása, az, az nem kérdés, hogy lopás. Ö, és teljesen mindegy valójában, hogy inaktív választókról beszélünk, inaktív választók személyes adatairól, vagy, vagy aktív választók. De nem tudjuk a lopást, hiszen most még eljárások vannak folyamatban. Az, hogy egy névtelenül, én nem védeni akarom őket, csak most ugye az a, az a védekezés, hogy névtelenül, arszalanul, ö, nem a személyes adathoz kötve profiloztak embereket. Hát nem azt mondják, mondhatják, hogy nem is tudnánk visszaállítani, hogy te kire szavaznál, hanem egyszer egy algoritmus azt mondja, hogy számodra ez a legtökéletesebb hirdetés. Igen, az erkölcsi kérdés inkább az, hogy ha nem tudják az adott emberek, hogy politikai adatgyűjtésre használják az odat, Mondok egy példát, ez most, a mostani magyar választási időszakban, tehát most a, a, a tavalyi országírási választás kapcsán parlamenti párt kampányában jelent meg ez a szándék, most mindegy, hogy melyik pártéban, ahol, ahol történt hasonló profilozás, a hír, de csak hát Magyarországon ezt nem lehet megcsinálni, nincsenek olyan nincsen lehetőségeink Szépen a Facebookon is. keresztül, és nincsen, nincsen a nincsen a mintánk, hogy ezek az algoritmusok működjenek, tehát nem lehet Magyarországon megcsinálni a Cambridge Analytica botrányt, de olyan próbálkozások voltak, és minden idők legnagyobb Magyar Magyarországon legnagyobb kampányköltésével, online kampányköltésével járt a mostani kampány, hogy azért akik bizonyos témakör iránt érdeklődőek, azok olyan jellegű tartalmakat találtak aztán a saját Facebook oldalukon, mondjuk tegyük föl, te nagyon szereted, sok autós csoportban, nagyon szereted az autókat, akkor autós tartalmakat láttál az oldaladon, autós témákat kezdtél el olvasni, kattintottál ezekre a hirdetésekre, majd ezen az oldalon jelentek meg egyes pártoknak, vagy egyes pártnak az üzenetei. Számodra nem volt virágos, hogy az adott oldal a párt készítette, a hirdetést a párt finanszírozza, Számodra izgalmas cikkek voltak ezen az oldalon, és a 5 cikkből egy az adott pártnak az üzeneteit tartalmazta. A kérdés sem arra vonatkozik, hogy etikátlan-e. A válasz az lett a Facebook részéről, hogy az. Tehát mostantól köteles vagy hogy hogyha bármilyen politikai párt nevében adsz hirdetés, most már a marketing ünnökségeknek szelvileg ki kell írnunk az adott hirdetés alá. De ez akkor nem volt ö, szabályozva. Ez azóta történt, hogy, hogy szabályozták. És a film ezekre a kérdésekre nem ad választ, legalábbis számomra nem. Ö, egy új, én, én inkább azt láttam, hogy egy új lehetőség megjelent a politikában, rácsaptak, ö, kihasználták, és utólag próbáljuk azt mondani, hogy, hogy ezt mi nem tettük volna az ellenoldalra. <tos> nem került bemutatásra, ugyanakkor pedig olyan sallangok meg bemutatásra kerültek, hogy nem tudom ez a jelent mennyire van meg, amikor a kampánybusznál ö, ö, ö, örjöngő tömeg, és akkor most hirtelen nincs is meg, hogy ki volt a politikus, aki Boris Johnson. A John, így, így, így, igen, igen, Boris Johnsonhoz megy egy, egy, egy rajongó, hogy igen, és ő se akar 70 millió törököt az Egyesült Királyságba. Mire mondja a Boris Johnson, hogy 70 millió, hát e, ugye az a teljes ország népessége, de hát ez, ez volt a szórólapon, ami az ő nevével volt ellátva. Ja, igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy 23 úgy, millió románozás az nekünk ismerősen semmi. De, de, de, de, de, de, de hogy ilyen sallangokkal el van ütve, hogy hát igen, ez egy, ez egy hazug kampány ö, ö, szlogen. Tehát, de hogy nem a hazug kampány szlogen, azt hiszem a, a, itt, a, itt az ütőkártya, hanem az ütőkártya az, amit nem tudunk igazán kifejteni. Konec. Mm. Egyébként szerintem ez egy nagyon jó film, mert lendületes, nem unalmas, jól mutatja be, és ad egy izgalmas narratívát erre a Brexit kampányra, meg a kivállásra, illetve még, még van valami fajta személyes dráma is a, a történetben, tehát szerintem egy hét és feles film, ami miatt nekem nem tízes, az két, két dolog, amit nekem kritika, meg, meg ilyen nem tetszik, De, de ez szubjektív nyilván. Az egyik az, hogy megint az van, hogy a, a, a kilépéspárti kampánynak a szereplői, most a főszereplőt leszámítva, szinte kivétel nélkül figurák. Tehát a Boris johnson is egy ilyen nagyon karikírozza, nem jó, nem kell, tehát valójában az egész filmnek a hitelesség ellen dolgozik, hogy akár a farásti ilyennek állítja be, én, én megértem, hogy, hogy mondjuk ez egy ilyen erős politikai vélemény, meg egy nagy ellenszem a rendező részéről, ezek ellen a figurák ellen, akik tényleg ilyen bohémek, és nem, nem a szokványos politikai karakter, de, de ilyen módon elvinni, és nem bemutatni azt a karaktert, ami működik a, a mai modern politikában, szerintem hiba és a filmnek rovására a is, mert a másik meg a filmnek én, mert nagyon szórakoztató, de én egyébként az alapüzenetében nem hiszek. Tehát, tehát, hogy így valójában az az alapüzenet, hogy, hogy van egy ilyen nagyon túlározott marketingguruság, hogy itt van egy ilyen zseniális marketinges, aki így körbenéz, találkozik néhány Faszha informatikussal, egymásra kacsintanak, és, és, és már, már is az, az egész világot kifordítják a sarkából, és ez így. Ez, ez, ez, Ez a mai, ez a szilíciumvölgy vallásnak a, a következménye, ahol, ahol ezen múlnak a dolgok, miközben szerintem nyilván fontos egy marketing, nyilván fontos egy szlogán, hogy milyen, de én, én egész egyszerűen nem hiszek abba, hogy a vegyük, vegyük kezünkbe a kontrollt, vagy vegyük vissza a kontrollt, az, az el tud dönteni egy választást. Én, én ebben nem tudok hinni. Mint ahogy egyébként pszichológusok azon ma is vitatkoznak, hogy, hogy a, mert az egész balliberális világ rátette a, a véleményét arra, hogy a, hogy a Trumpot, a Brexitet azt Részben az orosz hekkerek magyarázzák, mostanáig az volt inkább a, a népszerű álláspont. Részben meg, meg azt mondták, ugye, hogy ezek a, a, a, a mindenfajta a, a, a adathalászatból a, a jövő hirdetések, és, és valójában nem tudjuk. M én olvastam olyan pszichológust, a Harvard pszichológust, aki azt mondja, hogy, hogy ezek, hogy, Egész egyszerűen az emberi pszichéről nem tudunk annyit, meg az ember működéséről nem tudunk annyit, hogy, hogy ezeket az algoritmusokat ezeket lehessen programozni. Hogyha teljesen vaktában tennénk ö, ö, ö, hirdetést ide vagy oda, körül ugyanolyan eredményességet érnénk el. Tehát van ilyen vélemény és... és hozzá kell tenni, hogy itt el is hangzik, hogy ugye az online költésre 3,9 millió fontot kért. Tehát egy ilyen összeget gyakorlatilag lefeded a teljes spektrumot. Tehát igazából mindenkinek tudsz hirdetni. Azt mondom, a hirdetések mennyire hatékonyak, ugye az azon tud dolgozni az algoritmus. De ugye az is, és ezzel csatlakozom hozzád, ugye az azért kimarad, hogy itt a nagyváltás, az most nem csak az, hogy van-e van mögötte program vagy szoftver, hanem az, hogy végre valaki eszméletlen sok pénzt költött online. Ez már önmagában annyira új dolog, ami, ami nem szokásos. Igen, de egyébként a Clinton az többet költött ö, online, mint a mint a Trump. A, pont a Péter magyarázta nekem valamikor, hogy a Macroniknak a kampányának az volt a nagy megfejtése, hogy személyesen oda menni az emberekhez. Személyesen konzultálni, a, a személyes nexus, ember-ember. Tehát ott ugye ott a Macronnak a kampánya nyert ott mindjárt az volt a totálja, a mindent vívő Joker a labba, hogy személyesen megyünk oda. Amikor meg van egy olyan kampány, ami meg azért nyer, akkor meg az a mindent vívő Joker a labban, hogy... hogy Hogy jól targetáltuk a hirdetéseket, mert mindig azt kell mondanunk, hogy a marketinges nyert. Tehát mindig az, a, a, a, a, hogyha nem nyer egy párt, nem azért nem nyer, mert rossz a programja, nem azért nem nyer, mert ostobák a választók, nem volt jó a marketingje. Tehát az egész világunkat fel akarjuk erre, erre a megoldóképletre, és nem primitív megoldóképletre feszíteni, és szerintem nincs igazunk benne. Én például sokkal, tehát pont a a főszereplő, a Benedikán Berrach mondja, mondja azt el, ami szerintem egyébként van meg, létezik, amikor arról beszél, hogy egy új világ köszönt be, amit nem értenek az elitek, akik, akik már teljesen El, el, elrodálódtak az elmúlt évtizedekben. Nem, nem értik valójában a kultúra szereplői, igazából senki nem tudja, hogy mi van. Senki nem tudja, hogy mi van, csak van, van, egy, van egy veszett tömeg, ami, ami hol erre, hol arra teljesen kiszámíthatatlanul a racionalitás nélkül a maga ö, mítoszaiba, maga fanatizmusába zárva, hol, hol egyiknek lesz 52 százaléka, hol a másiknak 53 -a. Tehát most lehetne tényleg ilyen filmet csinálni. Ugyanezek megcsinálták azt a kampányt, hogy Skócia maradt a Nagy-Britanniába, 1-2 százalékon múlott, teljesen véletlenszerűen. Tehát egyébként én azt gondolnám, hogy hogy miután látjuk ezt, hogy, hogy ezek a nagyon polírozott, nagyon megosztott és nagyon polarizálódott társadalmakat ilyen 50%-os kérdések mentén osztják meg a politikusok, mert egész egyszerűen mindenki keres, ugye minden politikus keresi azt, hogy, hogy a lehető legtöbb embert szólítsa meg. Tehát, hogy... hogy Ugye ezek a társadalmak azért tudnak ennyire polarizálódni, mert a politika, a politikusok, a kultúra, a kultúra csináló, azok nagyon erősen rányomulnak célcsoportokra, és, és megteremtik azokat a ö, ö, véleménybuborékokat, amin belül ezek a célcsoportok jól érzik magukat, és ezek a célcsoportok, ha már jól érzik magukat, kizárólag azt az egyetlen egy terméket fogyasztják. Tehát már nincsenek olyan elsőprő győzelmek, mint itt tudom 80-as években ö, a Ronald Reagan szinte letarolta Amerikát. Tehát, hogy, hogy ha, ha, ne, nem tudom én, alig volt néhány állam, ahol nem a Ronald Reagan nyert. Ma már pontosan tudjuk, hogy Kaliforniában a demokraták fognak nyerni, New Yorkban a demokraták fognak nyerni, hogy középen Texasban a, mindenképpen a republikánusok fognak nyerni. Ma, ma már tudjuk, amerikai politikában vannak a csatatérállamok, az a 8-10 állam, amiért valójában a háború folyik, mert az összes többibe ö, ö, már le lett minden osztva. És, és ebben a helyzetben, amikor ilyen végletesen megosztják a társadalmat, végletesen elzárják egymástól az embereket, nem kommunikálnak, történik valami, történik valami, megszületik egy olyan erő, amit, amit nem tudunk kezelni, mert már nem értjük az egészet mert már senki semmit nem ért, nem tud, nincsen kontroll az egész rendszeren, amit régen az értelmiség, a sajtó, akár még a politika betöltött, azt már nem tölti be. Ilyen tekintetben az is egy hihetetlenül zseniális, meg erős jelenete a filmnek, amikor ül, ül a fókuszcsoport, és beszélgetnek egymással, és, és, egy, és egy ponton túl olyan személyessé, olyan politikáról beszélgetnek, és, és, és az egyik szereplő ugye egy középkorú nő, mm. elmondja, hogy őt semmibe veszik, szarba veszik az egész életébe, ne, neki nincsen jövője, nincsen csak az iszonyú szorongása, meg létbizonytalansága és, és ez a választói magatartás, ez a fajta attitűd a politikához, amit nem lehet a személyesség szintjén elvitatni, hogy joga van így megélni, mert meg hát hogyan is élné meg a magasorsát, hogy, hogy Ez, ez, erre a politikára milyen racionális válaszok vannak? Vagy milyen irracionális válaszok vannak? vannak -e egyáltalán válaszok? És valószínűleg nincsenek. Tehát, hogy itt, itt azt gondolom, hogy nem zseniális marketingesek találkoznak, nem, nem nagyon okos embereknek az érvei, hanem egész egyszerűen valami történik a nyugati társadalmakban, valami nagyon-nagyon-nagyon nagy identitáskrizis, nagyon nagy egzisztenciális krízis, ami, ami hol szélsőségesen jobbos, hol szélsőségesen valós válaszokat, hol szélsőségesen centristákat fog eredményezni, és ahelyett, hogy a problémával fog, fog, foglalkoznánk, hogy miért működik így, miért nem működnek a régi struktúrák, miért nem hozunk az, milyen újakat hozzunk a helyére, ehelyett a a nyugati társadalom értelmisége, hátradől is azt mondja, hogy hát meghekkelték az oroszok, nincs mit tenni, hát megheckelt a Cambridge Analytica, hát ez, ez a zseniális marketinges, a habónya, a ezek, ezekre nem volt válaszunk, kell találnunk egy ugyanolyan zseniális marketingest, és akkor majd minden rendben lesz. Én szeretném jelezni, hogy a, ahogyan a marketing, meg úgy általában a reklámozás az idegen a kapitalizmus szellemétől. Én tényleg így gondolom. De azt gondolom, hogy a, vers hogy a termékeknek, meg a szolgáltatásoknak kéne versenyezni, és nem a hirdetéseknek. Mert ez csak monopólium folyamatosan monopolizálja a az uralkodó cégeknek, meg az ura uralkodó márkáknak az uralmát. Még sokkal inkább idegen a demokrácia szellemétől. A marketing. Meg, a meg az agymosás. Meg a a, a marketing eszközökkel való befolyásolás. Hát azt gondolom, hogy nem etikus marketing költségvetéssel, marketing know-how-val emberekre valamit, amire nincs szükségük. De, de még mennyivel kevésbé helyes, ugyanezt nem a piacon, hanem a politikában megtenni. A politikában, ami az ügyeinkhez való viszonyunkról kéne, hogy szóljon. E helyett meg eladnak nekünk politikusokat, eladnak nekünk álmokat, meg mítoszokat arról, hogy milyen egyszerű és milyen, milyen, milyen, milyen közel vagyunk ahhoz, hogy visszavegyük a kontrollt a kezünkbe. A kontrollt, amit elvesztettünk, és amitől szenvedünk. És most visszaszerezhetjük. Egyszerűen csak a kilépésre kell szavaznunk. És, és pontosan tudja, aki felteszi a kérdést, hogy ez nem megoldás a problémádra. Te is a lelked mélyén tudod, hogy ez nem megoldás a problémádra. De meg vagy fosztva minden eszközöttől, hogy cselekedj, és ez az egyetlen eszköz van, amit megadott neked a rendszer. Hogy, hogy most akkor szavaz a kilépésre. És valójában ez a kilépés, ez nem a kilépés. Mindenki érzi a csont velejében, hogy a Brexit nem, a, nem az angolok kilépéséről szól Európából. Ez egy segélykiáltás. Donald Trump is egy segélykiáltás. Ez, ezek, ezek azért már jól, jól körvonalazódnak, hogy nem ez nem önmagában arról szól, hogy a britek Európában akarnak lenni, vagy Európán kívül akarnak lenni, hanem ez arról szól, hogy igazán nem tudják, mit akarnak, de amint azt mondtam, szenvednek a történelem hiányától, és szeretnének újra saját történetet írni, de nem tudják, hogy hol kezdjék el, azt se tudják, hogy hova akarnak eljutni, és így aztán nincsen semmi más, csak egy csomó marketinges, aki azt mondja, hogy le tudom neked gyártani. És akkor az a kérdés, hogy de mit? Nem kéne előkitalálni. Hát én a helyedben nem gondolkodnék rajta sokat, mert két hónap múlva szavazunk. Tudod. és akkor most az van, hogy, hogy melyik, melyik, melyik pozícióban lévő ember mondja azt, hogy hát jó, hát akkor majd nem, most nem két hónap múlva, nem akkor mondjuk négy év és két hónap múlva fogjuk tudni ezt eldönteni. Nem most, mert ez most nem alkalmas. Hanem itt és most mindent fel kell tenni egy lapra és hogy ez, mi, mi legyen ez a lap, hát a legjobb, amit találunk addig. Tehát itt az az igazi probléma, és én azt gondolom, hogy ez... Az alapoknál van itt a probléma. Szerintem az államoknak kéne saját magukat újra fogalmazni, és újra meghatározni a viszonyukat a társadalmaikhoz, meg a piachoz, a cégekhez, a kapitalizmushoz, meg, meg a újra fogalmazni az alapoktól. Tehát ö, sajnos a válság olyan méreható, aminek a Brexit, az csak egy tünete. De az igazság az, hogy a, a globális klímaváltozás is csak egy tünete. A, a, a válság az, az, az én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb bennél, és, és, és folytatódni, fog. Tehát folytatódni fog, tehát újabb és újabb ilyen segélykijáltások lesznek. A társadalom azt érzi, hogy nincsen, nincsen hozzáférés a saját sorsához. Viszont a politikai szélhámosok, azok hozzáférnek a sorsához a Cambridge Analytica szoftvereink keresztül. És, és most ott, ott tart az emberiség, hogy szélhámosok teszik fel neki a döntő kérdéseket, és ilyen módon már, már tulajdonképpen ezekre a kérdésekre nincsen jó válasz. Mert ha tegyük fel, ez a Brexit nem sikerül, mert a britek úgy szavaznak, hogy inkább maradnak, és akkor mondjuk 52-48-ra nem a kilépés, hanem a bennmaradás realizálódik, akkor a probléma megoldódott volna. Tehát nem oldódott volna meg semmi. Tehát valójában a következő, ugyanolyan kitettek lennénk a következő ugyanilyen esetnek. Tehát valójában ezt a, ezt, tehát szerintem az egész igazából olyan, mint egy vajúdás. Tehát én igazán azt érzem, hogy itt, itt fog történni egy születés, de még, a, de még a szülő sem tudja, hogy melyik fázisában van ennek. És ezek már hogy mondjam, ezek már a szülési fájdalmak, meg ezek a rángások, ezek már azt jelzik, hogy a régi struktúra, meg a régi rendszer, meg a régi világ, az már, már, már túlvordta magát, és hogy most már lassan születik egy új. De ennek az újnak meg még a körvonalait nem látjuk. És ez azt jelenti, hogy a következő évtizedekben be kell rendezkednünk a folyamatos válságra. A válságok Egymás utánjára, amik tulajdonképpen egyetlen összefüggő válság állnak majd össze. És, és, a, és egészen addig fog ez a, ez, a, ez a történet folytatódni, ameddig nem találunk egyetlen átfogó megoldást az egész válságra. Ilyen módon vagy mi oldjuk meg a válságot egyetlen átfogó megoldással, de ez nem fog anélkül menni, hogy a válság megoldjon minket. Kvázi mi megváltoztunk és új alapokra helyezzük a létezésünket, Vagy pedig ö, a oldja meg az emberiséget, és, ö, és annak az lesz a következménye, hogy ö, új alapokról kell majd elkezdeni, teljesen új problémákkal szembesülni, mint amilyenek a mostani. Egyébként, a, ö, amiről szintén nem beszél a film, és szerintem azért fontos aspektus, a, ö, hogy, hogy mi, miért, miért vannak ezek az iszonyatos leszakadó ö, egykori alsó-középosztályos tömegek, akik akik mind Amerikában, mind most Nagy-Britanniában alapvetően ezeknek a protest indulatoknak az élén vannak. hogy Azért olvastam egy beszélgetést egy közgazdásszal, és ez nagyon érdekes, hogy azt mondta, hogy ké, szerintem két dolog van emögött. mögött. Egyrészt, hogy ezt meg kell figyelni, hogy a 80-as eset körülbelül a neoliberális dereguláció óta, tehát a Szecsor régen világ óta ugye vissza, vonult az állam az újraelosztó szerepből, és sokkal inkább a piacra bízta, hogy nagyon érdekes, hogy a 80-as évek közepe óta az átlag amerikainak a bére, meg a, egyébként a legszegényebbé kínőtt, de az átlag amerikai, az amerikai munkások, tehát a gerince a társadalomnak a bére, de ugyanez igaz, nyugat-európában vásárló ereje nem nőtt. Tehát miközben a leggazdagabbak egyébként valami egészen elképesztő módon ilyen 10-15-szörös jövedelmeknél tartanak, a, a, addig ez pont a középosztály lecsúszott, egyébként Európában, de még Amerikában is a legszegényebbek meg azért valamennyit zárkóztak fel, tehát azért nem, nem csak negatív dolgok vannak, de mit tudom én, 30 évvel ezelőtt az IBM vezérigazgató és a titkárnője közti keresett különbség hatalmas volt, ötszörös tízszer 15-szörös valami ilyesmi a konkrét szemben emlékszem, ma, ma meg már hát a bónuszok nélkül is simán százszoros. Tehát, hogy egész egyszerűen opcén mértékben ö, ö, ö, a fizetések, a vagyon az, az elkezdett uh, felhalmozódni egy nagyon vékony elitnek a kezében, miközben a középosztálynak az az élménye, hogy mindig elő, minden generáció előrébb jut, előrébb jut, az megszűnt. Ma már tömeges az, de akár Magyarországon is ezt megéljük, hogy, hogy uh, a mama hotelekben működnek, mert egész egyszerűen ne, nem, nem, nem egy jó életstratégia uh, 150-200 ezer forintos fizetéssel elmennyi albérletezni. Mert uh, mert az albérletre elmegy a pénzed. A másik probléma, ami szintén érdekes, és ugye 6 van lepecsételve, nem így lehet róla beszélni, hogy, hogy ezeknek a középosztályos tömegeknek az is probléma, hogy a migráció, amelyik azért megy Nyugat-Európába most, mit tudom én, szinte az 50-es, 60-as évektől akkor jöttek törökök nagy számban Franciaországban a gyarmatokról, hogy a migráció pont a, a szegényebb alsó-középosztálynak jelentett folyamatos konkurenciát. Tehát, hogy a bérük azért se nőtt, mert az ő állásaikra, az ő élethivatásukra importál a társadalomnak a gazdagabb része munkaerőt. Mert, mert ugye mit mond a, a nagyon gazdag svájci úr? Azt mondja, hogy hogy frájtsz a legrosszabb példa, mert ott tényleg mindenki jól ér, de mondjuk egy francia ember azt mondja, hogy hát nem találok már takarítót, mert ennyi pénzért nem csinálja meg francia. És két lehetőségem van, hogyha adnék kétszer annyit, azért már valószínűleg találnék franciát. De hát mennyivel egyszerűbb behozni egy algért, mennyivel egyszerűbb behozni ö, ö, valakit Afrikából, aki meg a feléért megcsinálja. És az a faj, az a faj hogy ez a fajta gondolkodás, meg, meg modell, mind a kettő, a neoliberalizmus, meg a migráció is alapvetően pont ezt az alsó középosztály, középosztályt ütötte az elmúlt 30-40 És ö, És szintén csak érdekes adat, szintén most olvastam a migrációval kapcsolatban, ugye hogy a fő írf, hogy ez egy hatalmas gazdasági lökés, hogy ez nagyon-nagyon sok GDP-t jelent a gazdaságnak, hogy most Finnországban kormányzati felkérésre csináltak vizsgálatot, megvizsgálták, egyébként az állítás a kvalifikált munkaerőre nagyon is igaz. Most csináltak Finnországba a vizsgálatot, ahol egy szomáliai, meg azt hiszem, egy iraki menekültet néztek meg, vagy menekülteket néztek meg, csináltak egy valószerű modellt. mennyi pénzbe kerül az integráció, mennyi adót fog fizetni, mennyi nyugdíjat fog felvenni, tehát hogy a társadalomnak egyenleg szintjén meg fogja elérni, és körülbelül azt hozták ki, hogy még a gyereke sem. Tehát, tehát ugye ez egy mínuszos dolog, és, és nyilván ezeket az erőforrásokat a társadalom ahelyett, hogy, hogy a saját jólétére, a saját egészségére fordítját, úgy, úgy átcsoportosítja ezeknek a menekülteknek, ami még talán elkölcsileg rendben is lenne, hogyha nem pont a legszegényebbek vennék el, vagy, vagy a szegényektől, vagy az alsó középosztálytól vennék el. Tehát, szerintem például ezt is nagyon-nagyon fontos lett volna bemutatni, mert, mert a válságnak ezek, ezek, a, ezek a problémák a részei, amik szerintem például racionálisan megoldhatók, meg csak egész egyszerűen az elitnek nem volt kedve ebbe belenyúlni. A másik, amit még a filmmel kapcsolatban akartam mondani, hogy az kicsit a mi e, sétáló Budapest projektünk szempontjából is érdekes, hogy ugye van egy pillanat, hogy a e, Londoni belvárosba dolgozó két uh, star marketinges, aki nyilván Magyarországon mondjuk habonyár Árpádnak és Ron uh, felel meg, és azt tudjuk, uh, hogy Habony Árpád nagyon szereti a luxusterepjárókat, és ő azzal jár, hát ez a két ember a londoni metróba találkozik. Mert, mert Londonban, a londoni belvárosban elég természetes dolog, hogy a, még a nagyon-nagyon gazdag bankárok, meg jól fizetett bankárok is fel tudnak ülni a metróra, fel tudnak ülni a vonatra. És, és a leggyorsabb, így a leggyorsabb is, így a legkényelmesebb. És nem derogál, tudod, és szerintem inkább az, hogy nem derogál. Én, én egyébként én utaztam Londonba, így az elővárosban, hogy felszálltak ilyen, Halál, mondom Magyarországon így néznek ki a top menedzserek, halál tip-top ember, fogta, leült a kis székébe, a laptopját ott dolgozgatott, és, és mit tudom én így volt rajta, ne, nem akarok kiesni egy Breitling óra. Tehát ö, olyan ember, akit mondjuk a BKV-n nem látsz, ö, meg olyan, olyan ruházatban. De tudom. mondjuk ez is miért lehet itt? Tehát a, a kettő sokat látok, az egyik, hogy azért nálunk még a kivagyiság, meg az én fontosabb vagyok, meg... Meg, meg, a, meg a gazdag ember, az, az, az több, az, annak nincsen akkor a kulturális útja, hogy eljutottunk volna oda, hogy egyrészt ne szároljuk a gazdagokat, pusztán a pénzük miatt, tehát egyfelől akinek, akiről azt vélik, hogy sok pénz fölött rendelkezik, mert ez általában egyébként vélelem, mert ha meg, tehát fölül, fölül dicsérik az embereket, a Azok, azok is el, eltávolítják magukat ezektől az emberektől. Másrészt pedig van egyfajta póz, amiben belekerülnek ezek, a, ezek az emberek. Hogyha én gazdagnak szeretném magam mutatni, akkor valószínűleg a következő mintákat kell követnem, Nagy autót, jó, hát leasingelem meg beledöglök, de, de legyen egy nagy autó, meg nem mehetek BKB, meg stb. Tehát azt gondolom, hogy ez egy játszma, amit, amit csinálnak azok, akik, akik számára fontos a pénz. Azok lehetnek szegények, és lehetnek jómódúak, de általában az sose gazdagok, mert a gazdag embernek ezek a játszmák valószínűleg kihullanak az életéből, legalábbis én azt, azt gondolom, hogy sokkal jellemző. jellemzőbb. Ö, ott szerintem ezen már túl vannak. Tehát a jó jómóduságnak az, hogy az nem bűn, tehát fölvállalhatod a vagyonodat, ettől még nem köpnek le a szomszédjaid vagy a Facebook, vagy az utcánépe. Annak is van egy nagyobb múltja, meg, meg talán, talán az embereknek nagyobb perspektívája volt azért az elmúlt két évtizedben arra nézve, hogy ők is munkával eljuthatnak valahova. Nálunk ez a két dolog hiányosságot szenved, és szerintem ez az egyik oka, miért nem tud fölülni a metróra egy olyan ember, aki, aki, mondjuk, aki mondjuk úgy néz ki, vagy, vagy úgy tűnik róla, hogy, hogy vagyonos. A másik pedig az, hogy nem alkalmas arra a metró. Tehát ez pedig a másik probléma, sem ugye, minőségében, sem, sem, sem a nyújtott szolgáltatás tekintetében sokkal egyszerűbb, jelenleg mondjuk Budapesten a rózsadombról le taxizni, mint le bkv -zni. Tehát ez meg egy másik egy, egy, egy, egy ilyen jellegű probléma. Ezért még, tehát a húsz év múlva lévő Budapestrel talán összehasonlítható mai London, de azzal együtt értem, amit mondasz. Még, még említettél egy, egy dolgot, ami megütötte a fülem, hogy majd talán talán, ez, talán Robira reflektáltál, hogy, hogy a marketingnek itt a szerepe az mennyire mennyire kizárólagos vagy negatív én inkább azt gondolom, hogy, hogy itt a marketing az egy következménye annak, ahogyan működik a rendszer, hiszen vannak emberek, akiket, akiket meg kell szólítani, és pusztán ez a megszólítás, az önmagában már marketing igényes dolog köztünk a marketing, mint terminológia megítélése különbözik tehát szerintem a kommunikáció önmagában marketing tevékenység hogyha annak a kommunikációnak célja van Tehát én megkérek valakit, hogy nyissa ki az ablakot, és ő kinyitja, akkor én manipuláltam őt arra, hogy ezt megtegye. Nekem ez volt az érdekem, mert éppen nagyon melegen volt. De önmagában nem tartom rossznak azt, hogyha a kommunikációs lehetőségeket felhasználják pártok, hogy az üzenetüket eljuttassák. Ugyanis az idealizált világban, mind, mondjuk ha csak két pártot mondunk az egyszerűség kedvéért, mindketten azt mondják, amiről őszintén hiszik, hogy jó és jót tesz az embereknek. Most ez egy idealizált világ, és ebben mindkettejüknek joguk van ahhoz, hogy kidomborítsák azt, annak az előnyeit és azokat kommunikálják. Ez önmagában marketing, tehát itt azért kis a legtehetségesebb marketing szakember éppen jelenleg itt Buzsé Robert, csak ő, ő magát nem így határozza meg. Úgyhogy én, én nem, ezt, nem ebben látom a fő problémát, hanem sokkal inkább abban, Hogy, hogy semmilyen önszabályozási lehetőség nincs, ö, és, ö, és nincsen következmény annak, hogyha valaki ö, hazugságot fogalmaz meg. És ez függet, ez túlmutat a, a, a marketinges felelősségén, ez egy, ez egy korszakos felelőssége a politikának, ahol egy közös pont az összes politikusban van, egyben mindannyian egyet értenek a, fizetése, a saját fizetésemelésükön túl, Hogy ne legyen következménye a hazugságoknak, hanem tartok be egy ígéretet. És én ezt látom az első problémának, mert hogyha lenne egy minimum, amit nem tehetne meg a marketinges, nem, nem ígérhetek olyat, ami nem igaz, nem hazudhatok az emberek, nem szólíthatok meg ö, sérült ö, kategóriában lévő embert, vagy sérülékeny kategóriában lévő embert, Akkor, akkor, akkor lenne etikai alapját, mint amikor nem hirdethetek 12 év alatti gyereknek a tévében. Ezt az önszabályozó reklámtestület meghozta, és ez működik. A politikában ilyenek nincsenek, hogy nem a marketingesek feladata vagy hibája, akik végrehajtó szerepet játszanak, ahogyan az autó is végrehajtó szerepet játszik, amikor elviszából véve, hanem ez a politikusoknak a szerepe, akik nem mondják azt, hogy mi az a minimum szabály, amit, amit be lehet tartani. Szeretném jelezni, hogy felborult az egyensúly. A, a politika az a létezésről szól. A marketing az meg a látszódásról szól. A politikának igenis van tartalma. A politika az egy tartalmi entitás. A marketing az a látszatnak a, a a Maya Fátla. Na most itt a, a, a gond, gond nem lenne, ha ezek arányban lennének egymással. Ha arányos mértékű látszódást hoz, arányos mértékű létezés tartozna. Csak hogy itt az arányok teljesen felborultak. A látszódás az minden határon túl megy, minden teret elfoglal, a létezés meg beszűkült egyetlen szingularitásba már bármi és annak ellenkezője. Ez a Brexit ez tökéletesen kifejezésre juttatja ezt. Itt a probléma az, hogy a látszat az a létezés, És rovására terjeszkedik. Jól látható, hogy a kettőnek az aránya az éppen fordított. És hogy az egyiknek a terjeszkedése okozza a másiknak a szűkülését. És hogy ez a, ebben a világ az, hogy a marketing terjed és a hazugságeire nagyobb és nagyobb, lassan megszünteti a lehetőségünket a puszta cselekvésre. Önmagában arra, hogy a sorsunkon változtassunk. Akár csak javítsunk vagy roncsunk. Hiszen már nem a saját kezünkben van a sorsunk, már ő, tulajdonképpen ez a marketingisten, a látszódásisten elszabadult, és, és már föl vagyunk mi is profilozva, és már a saját identitásunknak, meg a saját ö, ö, ö, preferenciáinknak megfelelően vagyunk ö, célcsoportosítva, targetálva, és ellátva a megfelelő kulturális, politikai, és a a, a fogyasztói kosarunk minden elemére vonatkozó marketing anyaggal, És így végül összeáll a személyes ö, ö, fogyasztói portfóliónk, amivel százszázalékosan leírhatóak leszünk. Csak hogy azáltal, hogy ezekkel az irányszámokkal tesszük leírhatóvá és, és értelmezhetővé az embert és ezek közé a keretek közé zárjuk, ezáltal gyakorlatilag ellélektelenítjük, felszámoljuk az egyediségét. A, az igazság az, hogy, hogy az ember belül végtelen, de sajnos a marketing végessé teszi. Az ember eredendően halhatatlan, de a marketing a fogyasztásnak a, a propagandája által végül halandóvá teszi. Hát erre, ez, úgy gondolom, hogy ez, erre, erre tudom azt mondani, hogy ez a, ez, a, ez a létrontás, ami zajlik. És hogy valójában ennek a válsága az, amit látunk, és hogy valójában ez a film is ennek valójában a marketing anyaga, a marketing marketingjel. Miről szól ez a film? Arról szól, hogy David Cameron nem nemhogy szereplője ennek a történetnek, nem is szereplője. Hát a David Cameronnak a blöfje, ami tulajdonképpen... Megvalósította ezt a balesetet, hogy Brexit. Ez ki van hogy van a filmből? Ez már nem is számít. Nigel Farage az egy bohóc. méghozzá egy ilyen, egy egy, egy egy outsider, akinek nincsen ráhatása az, az eseményekre. De még így is jobban járt, mint Boris Johnson, aki meg egy nyomorult, fo fogyatékos pojáca ebben a filmben. Tehát, hogy a, a, a, ez a film is valójában nem más, mint egy marketing anyag a marketingeseknek. Ami arról szól, hogy nagyon veszélyes dolog ám ez a marketing, ne játszunk vele, mondja ezt egy olyan marketinges, aki majd a Jedi. Tehát értjük, hogy ő nem a SIT marketinges, hanem majd a Jedi marketinges, vagy valójában mit kínál: még egy analitikus szoftvert, vagy, vagy, vagy egy olyan know how ami majd ezt, ezt felülbírja. De mi bírhatja felül ezt önmagának egy tökéletesített, egy kettőpontnullásított változatán kívül. Amiket mondasz marketing megpolitika, azt a Pelevin glamour és diskurzus néven a WayMétros című könyvét tudom nektek ajánlani hozzá be. És, és önmagában tehát, hogyha ez a két szót kicseréljük, akkor még én is egyet tudok érteni vele hogy maradjunk ennyivel, közeledjünk ennyivel. Még egy kérdésem ami nagyon érdekes volt, és amellett nem, nem mennék el, a középosztálynak a lezűlése vagy, vagy lezolnása, ami tény, hogy, hogy ez azért húznám, ezt mondtad te is még egyszer alá, mert rendkívül fontos, hogy egy, egy elégedetlen tömeget hoz létre, egy dühös tömeget, és ugye Márai azt mondta, hogy attól óvakodjatok leginkább, akinek igaza van, mert az égő fákjáként a többiek közé, és meggyújtja ők, őket is. Tehát a, közé, a leszakadó középosztálynak igaza van. Ez Magyarországon is igaz, meg Amerikában is, meg a briteknél is, hiszen ugyanannyi, vagy egyre több munkával, egyre kevesebbet ér el, és azt látja, hogy megérkeznek a, a bevándorlók, a magyarok mondjuk a britek esetében, és elveszik a munkát, olcsóban megcsinálják ugyanazt, lehet, hogy ugyan a minőségben. Amikor én ezen fel, mint, mint brit középosztálybeli, aki elveszti a, a lakását adott esetben, vagy látja, hogy a gyermekeim már el fogják beszélni, amit fölépített, elveszte munkakörét, többet keres már, már a frissen fölvett fiatal bevándorló magyar srác, Nála. szóval neki igaza van, amikor föl van ö, ö, indulva. És ezzel a megállapítással eddig egyet is tudok érteni, de van-e nekünk erre válaszunk, vagy látunk olyan választ, ami, ami erre megfelelő, mert rendben, neki mértányolható érdeke az, hogy forradalmár legyen, hogy, gyen, hogy el, ellenezze a bevándorlást személyes okokból, nem elköltsi okokból, sőt még azt mondhatjuk, hogy mértányolható is, De van -e erre valami jó megoldásunk, mert amit te mondtál, hogy kivonult a neoliberális gazdasági modellek révén a, az állam a piacról, nem fejezted be a mondatot, de féltem, hogy azt mondod, hogy akkor jöjjön vissza az állam a piacra, amiről már megint tudjuk, hogy az se biztos, hogy a, a jó modell. Hát pedig hát nem ártam. De addig jön vissza. Tehát, várjá, várjá. Mert attól félek, beszéltünk az ingákról, én nem ellenzem feltétlenül, csak beszéltem az inga, beszéltünk az ingákról, és amikor az visszaüt, akkor az, az mindig szélsőségbe csapál. Igen. Hogyha a neoliberális modellbe visszarakod az államot, az egy. Az, az, valószínűleg megint az ellenoldal lesz, hogy egy erre felkészületlen piacra megérkezik az állami monopólium, és mondjuk eljöttünk addig, az annak az az volt egy őrült mondata, ezt ő biztos nem választott nyilvánosan, de azért pont belemondom, hogy, hogy amikor a, a metropolitános beszélgetése volt a, a Robinak, a Schifferrel, meg a vonával, és valamiért ott a, a szervező, ugye nem tudott, a virágára, és kitált, hogy ez a közösségi médiáról szól a Facebookról, meg, meg stb. És akkor kint a Peti azt mondta, megkérdezett engem, hogy Pont akkor is volt egy Facebookos os botrány, kiderült, hogy a Facebook a jelszavakat titkosítatlanul tárolt, és a, és a munkatársak jelentős része hozzáfért az ügyfelek jelszavaihoz, ami teljes nonszensz. Ez annyira a, a, a mainstream médiában nem ütötte ki a, a, a, a vészjelző, na de ez nem csak szakmai hiba, hát ez szándékort kárra legyen, mert ez annyira alapvető a hiba. Na mindegy, ezt mondtam a Petjének, aki azt mondta, hogy na, milyen jó lenne, hogyha a, a, a földarabon a Facebookot. Én meg ezzel teljesen megdövöntem, hogy Peti, érte, én is tudtam, hogy te komcsi vagy, hogy, hogy egy magán széget odaadnál az államnak és darabolja föl. Kevesetben széget És akkor itt tudtam meg, hogy De Oké, értem, hogy... azért, azért a, a, a neoliberalizmusnak valóban az ellentéte a kommunizmus, és a komcsiság, de azért a kettő között, azért ott van Svédország, Dánia. Ezért ott most, ott, mi a ott jó ott Hát például ezek a például ott például a Facebookra visszatérve a Facebookot ott ott ott Nekünk nem azzal van bajunk, hogy piaci monopólium van, mint hogy nincs is az, nem önmagában az, az a baj, hogy a monopólium piaci, vagy nem önmagában az a baj, hogy a monopólium az egy kommunista rendszerben állami, hanem a probléma a monopólium legtöbb esetben. És a világ legnagyobb média médiacége, amelyik, amelyik teljesen mobilizálja embereknek a hozzáférését információkhoz, az, az a helyzet, hogy gazdaságilag. Még azt mondom, hogy nemzetbiztonságilag, még azt mondom, hogy, hogy hogy a, a plurális közbeszéd szempontjából is olyan típusú fenyegetés, amit egész egyszerűen nem hagyhat az állam. Nem azért darabolja fel, mert komcsi, hanem éppen azért darabolja fel, mert nem komcsi, és nem hisz a monopóliumokban. Tehát ö, létezik a középút. Tehát ö, maradtak európai országok ezek a középúton, és, és nyilvánvalóan ezeknél az európai országoknál nem is látunk olyan súlyos van válság, mint ahogy mindenhol van, de olyan súlyos válság nincsen, mint pont a liberális államokba az usa eh, eh, Angliába, vagy a Schröder, Schröder óta, ugye Németországba. Itt a probléma egyébként a baloldalnak a zárulása. Tehát, hogy a baloldal nagyon szisztematikusan, pont, pontosan a szavazatokat maximalizálva levette a kezét a Közép, az alsó középosztályról és a munkásokról. És ezeknek az embereknek nem maradt politikai érdekképviselete. A szakszervezetek, miután a politika nem kóperált velük, a szakszervezetek is meggyengültek, és, és ennek az az eredménye, hogy 10 hogy millióknak az érdekét, 10 millióknak a hangját nem képviseli senki, hogy mi lenne a megoldás. Az első lépése a megoldásnak, hogy ezeknek az embereiknek a jogos felvetéseit, a jogos problémáit Képviselni kellene, vagy politikai pártnak, vagy az államnak, vagy bárkinek, és, és lehet beszélgetni utána, hogy, hogy mi az adott problémára a helyes szakpolitikai válaszoljuk. Ez a nagy kérdés, mert említetted a francia urat, aki, aki behozza a bevándorlót, aki olcsóbban dolgozik. Ez is egy méltányolható szempont. De nem, nem, de, nem, nem, nem, nem. nem. nem de az ő az szempont az, ne Azért az nem méltányolható szempont, hogy, hogy valaki, akinek mondjuk milli, milliói vannak, és meg akar 10 eurót spórolni a, a, a, a takarításon. Ha, ha így, föl, így nem. De, de, de nem a 10 euró a takarítással, mondjuk egy példa, most nem az, nem akarok minden antagonista lenni, csak hogyha mindenben egyet értünk, akkor nem, nem ez, ne, ez. De nem szerint, ez, ez e, de, de, de, de, mi nem egy nem 10 meg... euró, hanem, hanem van egy gumigyárad, ahol dolgoznak 20 ezeren, mondjuk három országban, és ott fejenként 10 euró, az az sokkal több pénz. Tehát itt igazából nem egy takarító behozása hozza a problémát a középosztálynak, hanem mondjuk 20 ezer nyári munkásnak a megérkezése, és ez egy 20 ezer-10 euró havi kölcs, költség, azt látom azért méltányolható abból a szempontból, aki üzleti szempontból gondolkodik. Tehát amikor az állam belépéséről beszélünk, én csak azért vagyok ebben óvatos, mert szerintem az államnak nem az a feladata, hogy ne megnehezítse a francia úrnak a dolgát, amikor ő, ez ő szempontjából mértenes lépéshoz, hoz, hanem hogy versenyképessé tegye a középosztályt, és ez pedig nagyon sok esetben azt fogja jelenteni, hogy akár adókedvezményeket kell felvállalnia a munkáltatást, az országon belüli munkát, munkáltatást kell könnyebbé tennie olcsóbbá és hatékonyabbá, Ez a modell viszont szembeáll azzal, a, tehát ez a modell viszont akkor azt jelenti, hogy előnyben részesíti a saját állampolgárait, mint mondjuk a bevándorlókat. És ez mivel jelenleg politikai okokból nem perspektíva, vagy nem egy elfogadható forgatókönyv, csak úgy lehet megoldani az általat felváldozott problémát, hogyha sérül valamelyik oldal, most jelenleg a középosztály sérül, én csak arra hívtam föl figyelmet, hogy nem az szerintem a jó megoldás, hogyha a középosztály védelmében megsértjük az elit, Érdekeit. Szerintem a kettőt még tud találkozni, azzal együtt az elitnek vissza kell vennie a harácsolásból, ha, abból, hogy, hogy egy effektív egy hitelt vesz föl, csak nem pénzügyi hitelt, hanem az emberek kiüresítésével és a környezet tönkretételével a, a, a gyermeki jövőjét veszi az ezzel egyetértek. számomra Számomra a céges működésnek meg a globális kapitalizmusnak az állami kontrollja, az a népszuverenitásról szól. A cégek felett, nekünk, a társadalomnak nincsenek eszközeink. Nincsenek jogi eszközeink megteremtve, amivel mi kontrollálni tudjuk ezeket a folyamatokat. Ami le van nekünk gyártva, az a az a, a szupermarketnek a bevásárló polca, ahol eldönthetjük, hogy melyik terméket vesszük le a polcba, és melyiket valójában ez, ezek nem eszközök. Mi nem tudjuk befolyásolni a kapitalizmust. Ez a helyzet. Tulajdonképpen az történt, hogy le nekünk egy struktúra, amelyben mi az életünk folyását, a működésünket szabályozni tudtuk a népszuverenitás által, a választójogunk és a megválaszthatóságunk által, a szerve, szervezkedéshez való jogunk, a gyülekezéshez való jogunk, az egyesüléshez való jogunk által. A, a probléma az az, hogy a demokrácia lett váltva fogyasztói kapitalizmusra, kvázi. Már nem, már nem a szavazatunkkal döntünk a jövőnkről, hanem a piaci preferenciáinkkal döntünk a jövőkről. Tehát Eltérítettek minket, eltérítették a társadalmat egy olyan vágányra, ahol már nincsen önrendelkezése. A, a, vissza kell téríteni, vissza kell téríteni a társadalmakat, a közösségeket arra a vágányra, ahol meg van teremtve, és nem akárhogy van megteremtve, hanem a nagyapáink, dédapáink vérével, kőkemény érdekérvényesítő küzdelmével lettek ezek a jogok kivívva, amely jogok által mi beleszólhatunk a saját életünkbe. Ezt, ezt meghekkelték. Sajnos igen, a Ronald Reagan volt meg a Margaret Thatcher volt az első hulláma ennek és aztán a Bill Clinton, meg a, meg a Tony Blair, meg a Gerhard Schröder volt a második hulláma ennek. És ebben a két hullámban Gyakorlatilag a népszuverenitást felváltotta a És Most az a helyzet, hogy nincs hozzáférésünk a saját sorsunkhoz, mert a volt Street elvette tőlünk. Itt ezt nem lehet máshogyan ö, elsajátítani ezt a kontrollt, csak a régit lehet a régi kontrollunkat, a népszuverenitásunkat lehet helyreállítani. Tehát én azt gondolom, hogy ennek nincsen más útja. A elszabadult kapitalizmus fölött, ami az összes válságért felel, az összes válságért felel, ideértve a globális felmelegedést, vissza kell szerezni az államnak a kontrollt. Csak, a, csak az államot, egyet elfogadva, az államot jelenleg ugye állandóan bántjuk a politikusokat, hogy alkalmatlanok, és ezek képviselik ezeket az államokat. Ha ezek a politikusok nem kiszolgálják a lobbisták érdekeit, olcsó pénzért, hanem ők uralják majd a lobbistákat. Itt ugyanúgy el, az, el lesz szabadulva a pokol, mert ezek a politikusok, akik ebben a kontraproduktív rendszerben erősek lettek, nagy részük életében nem dolgozott, nem igazán ért semmihez, ahogy te mondod, csak marketing szakember, hirtelen benyomul a cégvilágba, mint ennyire se ismer, és ott elkezd utasításokat, adni, feldarabolni, visszafoglalni helyeket, lehet, hogy még azt a cégvilágot is tönkreteszik, amely most etikátlanul, mert valóban jogi személyiségekként működik, de semmilyen etikai háttérrel nem, csak a profitorientáltság miatt, és attól tartok, hogy még ezt is tönkreteszik, és a gazdaságot is lenullázzák. Én inkább azt mondom, hogy először az elitváltás a ahol a politikusoknak olyan emberek kerülnek a politikába, akik, képviselnek egyes érdekeket, egyes személyeket, értenek valamihöz, és ezután lehet a következő lépés, az a ehhez, gazdasági. Ehhez a kontraszelekciónak meg kéne fordulni, és újra szelekciónak kéne megvalósulni. Most mi fogja végrehajtani ezt a folyamatot? Tehát, hogy jelenleg azt látjuk, hogy a legaljasabbak, a legravaszabbak, a leggátlástalanabbak választódnak ki, azok, akik a leg. leg nyálkásabbak, azok, akik a leg, leg, legkevesebb problémát okozza az, hogy hazudjanak a villás nyelvükkel. Ezt, nem le ezt, ezt a folyamatot hogyan lehet visszafordítani? Ezt egy marketing kampány nem fogja tudni visszafordítani. Én azt gondolom, hogy át kell helyezni a hangsúlyokat alapvetően. Azt látom, hogy a re rendszeren belül nem látom azt az erőt, és főleg nem látom azt a stabil pontot, ahonnan ki lehetne mozdítani ezt a rendszert a saját nehézségi ereje alól. Én, egyébként, én például nem látom ezt ilyen tragikusan, tehát én azt gondolom, hogy, hogy abban teljesen igazad van, hogy a politika akkor jó, meg akkor működőképes, akkor sikeres a politikai döntés, hogyha minél több vélemény, minél több érdeket integrál, és megkeresi köztük azt a kompromisszumot, ami a gazdaságnak is jó, talán nem annyira jó, mint a többi, viszont jó a társadalomnak, jó a szociális érzékenységünknek, tehát nyilvánvalóan ilyen típusú politika felé kell törekedni. Ez, ez meg ami sajnos bántóan hiányzik Magyarországról, kellene egyrészt szuverén pártoknak a, a, a működése, és kellene millió olyan civil szervezet, amelyik például a céges lobbistákkal szemben e, tud erőt mutatni. Tehát, hogy valami ilyesmi történik most Amerikában, tehát, hogy ez a... a, a ki az inga jobbra, és most megjelentek ezek a tényleg elég vörös figurák, most nem is a Sanders, hanem a Cortez lány, tehát akik már tényleg, ezek szinte már-már kommunisták, mindenképpen szocialisták, akik nagyon erős ellenhatást kulturálisan, politikailag megjelenítenek, és ebből remélhetőleg az fog történni, hogy Amerika még mindig a szerintem egy példaértékű demokrácia minden borzalma mellett, és vissza fog találni szerint a, a középső útra a, a filmmel kapcsolatban. Nekem még szintén most jutott eszembe egy nagyon ö, nagy problémám, hogy úgy állítja be ezt a kampányt, hogy hú, ilyen szörnyű kampány még nem volt, ilyen aljas kampány még nem volt. Tehát mindezt abban az Angliában ugye megölték azt a képviselőnőt a kampány alatt, el is hangzik, hogy ilyen évtizede nem történt, több évtizede nem öltek meg hivatalban lévő képviselőt, ezek szerintem hivatalban lévőt ölték meg, de hát abban az Angliában, ahol a 70-es években az ira a bombák, a tucatjait robbantotta. Tehát, hogy mondjam, az a csodálatos világ soha nem volt, hanem mindig is gyűlöletkampányok voltak, és ezeknek a kampányoknak csak egyetlen jellemzőjük van az utóbbi 30 évben, hogy minden kampányt egy még durvább kampány követ. Tehát minden kampány után el lehet mondani, hogy, hogy ez volt a legdurvább, pedig csak annyi történik, hogy egyre primitívebb, egyre törzsibb, egyre egyre Szofisztikáltabb gyűlöletszimfóniák jelennek meg mind a két oldalon, és, és mindenki ezt egyre professzionálisabban csinálja. Nyilván most ez a Brexit volt a legdurvább, majd két év múlva jön egy durvább kampány. Egyébként ugyanezt látjuk Magyarországon. Hát legutóbb, ugye ez a soros kampány, az, az, az, már, az már tényleg szinte a 30-as éveket idézte meg. Tudod, a, Ijesztő volt. Mi, és vele szembe, ugye a botkáiknak mi volt a, a nagy megfejtése, fizessenek a gazdagok, és a gazdagokat az óriás plakáton mindjárt aszociációs viszonyba hozni egy valóban gazdag emberrel, Mészáros Lőrincel, de azért Mészáros Lőrinc nem a tipikus gazdag. A tipikus gazdag mondjuk Rubikernő, vagy a nem tudom én milyen piaci cégnek a tulajdonosa lehetne, de fizessenek a gazdagok, és azt mondani, hogy a gazdagok Mészáros Lőrinc, ez ugyanolyan nettó úszítás, mint amit a Fidesz csinált, csak hát nyilván a Fidesz nagyobb, ö, nagyobb fordulatszámon több pénzzel csinálta, nyilván az sikeresebb volt, a botkát meg még, még meg is hackkelték a saját pártján belül, tehát, tehát itt, itt azért a kompányoknak a logikája is, a, és elhangzik a, a pozitív főhős, vagy a Vagy a maradáspárti kampánygurónak a szájából, hogy hát hogy 20 éve csinálják már ezt a kampányt. Tehát mi itt azért vagyunk vesztesek, mert ők valójában 20 éve kampányolnak. Hát most Ugye. nekem van két hónapon megfordítani, Ugye. miközben basszus te geci. Hát te, te vagy az, aki 30 éve rombolott folyamatosan a politikai diskurzust. Te vagy az. Te teremtetted meg ezeket a szektákat, te teremtetted meg azt, hogy bemegy egy Nobel-díjas ember a té tévébe, mert ő Azt követeli, hogy egy Nobel-díjas miért ugyanannyi időben hallgatnak meg, mint egy nem Nobel-díjas. Valójában pedig nem ez a baj, mert a, hogyha Nobel-díjas iránt lenne még a társadalomba tisztelet. Ha azt nem írtották volna ki akkor, amikor az a Nobel-díjas valami olyasmit mondott, ami nem tetszett a kampánygurunak, és nem kezdte volna lejáratni, hogy, hogy na ez a Nobel-díjas, kitől kap pénzt, micsoda ostoba, kivel dugott a nője, akkor annak a Nobel-díjasnak ma még lenne hitele a televízióba, csak már nincsen. Mert a jelit, miközben egymással hadakozott, miközben egymással háborúzott, a közben mindent elkövetett, hogy a ellenfélnek a szakértőit, vagy egyáltalán azokat a független értelmiségeket, akik nem beleértettek együtt, belekényszerítse egy szekértáborba, és egyben megsemmisítse. Tehát ez a probléma, és erre azt mondani, hogy hát 20 éve kampányolnak, most mi mit csináljunk szegény Brexit, és nyilván a jó Brexit film az a David Cameronról szól. A David Cameronról, aki egy Tipikus figurája ennek a, ennek a modern politikusnak, aki egész egyszerűen nézi a grafikonokat, és tervez körből egy héttel előre. És, és, és így hoz döntéseket, és nyilván így folyamatosan jó döntéseket hozott. Hát egyre közelebb került a hatalomhoz, egy, egyre egyre nagyobb nimbusza lett, megnyerte még a választást is, újrázni tudott, és, és akkor kiderült, hogy ez az egész dolog, ami, ami mindig egy hétre néz előre, ez, ez az egész országot bevezette egy katasztrófába. Tehát, és, és még mindig nem az a mondás, hogy, hogy velünk van baj, a politikánkkal van a baj, és, és egyébként, hogy meg mi lenne a kitörésebből, mert nyilván most így panaszkodni, azt mindenki tud, de nekem meggyőződésem, hogy millió olyan intézmény kell, ami, mert az sem egy normális helyzet, hogy népszavazást tartunk, és a népszavazásnak az eredményét azt, hát, vagy tiszteljük, vagy nem tiszteljük. Tehát, hogy a, a, akkor ez az egész, ez miről szól? Mi a demokrácia? Hogyha, hogyha, hogyha ezt a döntést nem tudjuk tisztelni, de miért nem lehet úgy kiírni ezt a választást, vagy akár egyébként a katalánt, akár a skótot, hogy azt mondani, hogy ahhoz, hogy elinduljon az elszakadási tárgyalás, ahhoz, akarunk egy minősített többséget, ne két, ne három százalékon múljon, hanem mondjuk egy 60-40-en. ha hogyha 60 százalék megszavazzó, hogy a státuszon változtassunk, akkor elindítjuk a tárgyalást. És utána a tárgyalásnak a végén azt mondjuk, hogy elválunk Angliától, ez a megállapodás, visszajöttök és most már csak 50 százalék plusz egyel, eldöntitek, hogy akarjuk-e ezt a szerződést, vagy nem, megyünk-e, vagy nem. Tudod, komolyan kéne venni az embereket, komolyan kéne venni a, a, az egész intézményt, a demokráciát, de valójában nincsen komoly A David Cameron az pont úgy tekintett erre a népszavazásra, mint ahogy az Orbán Viktor tekint a Láván nemzeti hozó. konzultációra. Csak a... Mint bármelyik választási ígéretére. Igen, igen. És én... egy csökkentése. Igen, egy eszköz arra, hogy hatalomban maradjak, igazából ne, majd nem kell megtartani, csak hát ez pont a népszavazásra játszotta el, hát most izé probléma lett. És, és erről a gátlástalanságról nem beszélni. Egyébként mondjuk én, én rossz döntésnek tartom a, a Brexit kilépés. De azért az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy a Brexit mellett is voltak érvek. Tehát olyan érvek, amik nyilván nem a gazdaság felől. Tehát a mindenkit a hasán keresztül akar meggyőzni a, a 20. meg a 21. századi politika. Tehát az a politika a sikeres, amelyik, amelyik azt mondja, hogy neked több lesz, valahol ez érthető is, de, de hát vannak azért más szempontok is az emberben. Azért a Brexit pártiak elmondták, hogy, hogy egész egyszerűen ők ragaszkodnak ahhoz a hagyományos brit világhoz, kultúrához, törvényekhez, intézményekhez, amik megszoktak, hogy, hogy értsék azt, hogy hogy születik egy döntés, hogy születik egy törvény, és És miért ne lehetne ehhez joguk? Tehát, hogy úgy mondjam, hogy ez miért, miért, miért rossz? Én, én hiszek az Európai Egyesült Államok eszményébe, elvileg az Európai Unió az erről szól, nem nemzetek Európáról, az úgy alapították, hogy ez a cél, hogy folyamatosan erősödő integráció. De hát erre miért nem mondhatná valamikor valaki azt, hogy neki ez nem tetszik? Szerintem. Ezt az álláspontot sem feltétlenül kell démonizálni, lehet ezt mondani, el kell mondani az ellenérveket, megnézni, hogy van-e 60 aki vele ért egyet, 40 százalék vele, meg kell adni az esélyt, hogy képviselje az álláspontját, de, de ezek azért ne, nem, nem szörnyetek gondolatok, és azt gondolom egyébként, hogy az Európai Uniónak furcsa mód a brit kiválás baromi jót tett, mert egyrésztről az unió ellenes populizmust így látva, hogy micsoda problémákat jelent. Be, be, egész egyszerűen Tehát, hogy Most az történt, hogy például Olaszországban ugye a, a jobb oldalt, de még a, a még a baloldali öt csillag is, nagyon keményen EU ellenes volt. Fé, teljesen visszavettek. Nem, nem annyira most, már reform, annyira most már reform. Annyira beárazta, hogy, most hogy, már hogy reform, egy, mi lesz, hogy ez ki lesz csodálatosan csinálhat a Brexit után, is nagyszerű kampányokat is. És aztán felfüggesztik a tagságát a, a néppártban. De úgyse zárják ki. Ahogyan, ahogyan mindenket sem zárták ki Európából. A... Ahogyan, ahogyan így gyakor, gyakorlatilag a 21-i Európa lenyelt egy tubus pillanatra gasztót. És, és most a XXI. századra ez megkötött. És a, a, ezek, ezek a struktúrák így, így be vannak feszülve, és nem, nem tudnak mozdulni semmilyen irányba. A, a, a, a, a helyzet az, hogy most már a briteknek, én őszintén ezt gondolom, szerintem őrültség volt ez a, ez a manőver, hogy ők kilépnek az Európai Unióból, de most már nincs más választásuk, most már ki kell lépniük az Európai Unióból. Ez most már sokkal többet veszíthetnek azzal, hogyha most ezt a veszteséget nem tudják be. Tehát mo most már ki kell lépni. És az igazság az, hogy, hogy ugye itt a Boris Johnson úgy van ábrázolva, mint egy ilyen hülye balek, aki benne maradt ebben az álláspontban, amit ma már senki nem gondol úgy, csak a Boris Johnson. Az igazság az, hogy a Boris Johnsonnak nem volt igaza egészen a Brexit a kilépés pillanatáig. Azóta van igaza. Most már a, itt éppen azokkal van a probléma, akik a Brexit pillanatáig szörföztek ezen, és azóta meg hogy, -hogy nem lemondtak. És már egyik sem vesz részt a politikában. Hát itt igazából ezzel van a probléma, mert ők nem gazdái ennek, ennek a döntésnek. Még a Boris Johnson, aki mondom hogy egy nyomorult félig fogyatékos bohoznak van előadva, még a Boris Johnson az, aki tartja magát ahhoz, ami, ami meg lett szavazva az emberek által. Nyilvánvaló, hogy őrületes hiba volt 50%-os ügydöntő népszavazásra bocsájtani ezt. De most, hogy megszavazták, ki kell lépni, és, és, és le kell vonni a kellő, kellő konzekvenciákat, hogy ez ne ismétlődhessen meg. De vajon mi marad Nagy-Britanniából, ha ezt a kilépés most nem hajtják végre? Mivel lehet kiváltani ezt? Mivel lehet kiváltani? Tehát, hogy mi marad az, az angoloknak ebből a ebből a őrzött demokráciájából, meg parlamentarizmusából, meg ebből az egész, egész angol jogrendből, hogyha ezt most meg lehet csinálni, hogy érvénytelenítenek egy ügydöntő népszavazást, amit az emberek hoztak? Nem lehet. Nem lehet azt mondani, hogy Lám mindenki hülye, így meg lehet vezetni az egész népet, a nép az egy buta, az alkalmat a naragy döntéseket hozzon. Mert ez, ez, ez mert a, ez, ez a, fel, a fel, felszalámizás, vagy inkább felmondás a demokrácia eszménynek. Mind tudjuk, hogy ez az eszmény, ez, ez olyan, mint a, mint a feleség, akit szednek látunk. A, Szerelem hevében, mint mondjuk a körülöttünk álok és a demokráciának vannak természetesen határai. De ha most azt, mondja, azt mondják, hogy a demokrácia stipistopi mégsem működik, csuriban volt a kezünk, az, az az egyik legalapvetőbb, és ráadásul pont a népszavazás, az tényleg az egyik legalapvetőbb ö, ö, elem a népszuverjétásnak. Ha kivesszük a népszavazást, nem marad semmi, csak alatta lévő apró ö, sz, sz, sz, szimbólumok, amik nem érnek semmit. A népszavazás az, ami ér valamit, mert közvetlen joghatás vár Ki az emberek többségének döntése. Tök mindegy, hogy ez a döntés tetszően tetszik. Hanem egyébként nekem tökéletbe jön az a gondolat, hogy ne legyen demokrácia, játszanak ezzel a britek, ezzel a gondolattal. Sokkal viccesebb lenne a műsor, amit most leadnak. Az a műsor, hogy egyik nap ezt mondják, másiknak azt mondják, és meggondolják magukat, és eldöntik, hogy nem tudják, hogy mit döntenek el, és aztán ezt a harmadnap is megnézzük a BBC-n. Ez pont amiatt van, mert abban a rendszerben, amit eddig alapvetőnek vettünk, hogy a az emberek többsége dönt, abban a, abban a rendszerben egy olyan döntés jött, amire azt mondta a robot, hogy nincs válasz. A probléma az, hogy a hasuk fontosabb, mint a szavuk. Most adtak szót, és az adott szóért most egy kicsit kevesebb jut nekik. De a nagy probléma nem is ez, hanem, hogy Európának a szava is kevesebbet ér, mint a hasa. Tehát, hogy a Brexit-től csak a britek ijedtek meg, akik hát jogosan ijedhetnek meg, hanem Európa is megijedt a Brexit-től, mert bár sokkal kisebb a tétje, összehasonlíthatatlanul kisebb a tétje, de, de az is mérhető. Mérhető, hogy itt Európa mínuszos lesz ezzel a kiválással. Európa is rosszul fog ezzel járni, és Európa is megijed. És már nem csak nem pusztán arról van szó, mert hogyha itt Európa konzekvensebb lenne, és azt mondaná, hogy nincs kedvetek a saját népszavazásodhoz, akkor majd mi kikényszerítjük. De mondhatná ezt is Európa. És ez lenne a korrekt. Egyébként de Európa sem meri ezt. De Európa is fél ettől, a britek is félnek ettől, mert Európának sem ér többet a szava, mint a hasa. Sajnos ez a helyzet. A probléma egyébként az ugye, hogy a, a, a mire. Abba hiszembe válaszoltak nagyon sokan a kilépésre, hogy ezzel Anglia gazdaságilag is jól fog járni. És kiderült, hogy ez nincsen így. Tehát amit mondtak a közgazdászok, azért az nagy valószínűséggel így van, már most is költöznek el tömegével cégek. Jó kérdés, hogy egyébként mennyire legitim egy ilyen népszavazás. Hát, hát Tehát ez hogy negligálja én, ezt, hogy mégse tudtuk. Na de akkor meddig negligálja ezt? Meddig én, lehet abortálni én, ezt a gyermeket? Lehet azt mondani, hogy mondjuk egy tíz évvel lezött népszavazás, most kiderült, hogy nem, nem jól jöttünk ki, akkor vissza lehetett csinálni. Én, én, azt, én egyébként azt gondolom, hogy a jó döntése az angol elitnek az valami olyasmi lenne, hogy még egy népszavazás is drasztikusan, drasztikusan átalakítani a, a, a, a demokratikus intézményrendszer. Tehát, hogy nem szabad következmények nélkül hagyni, mert, mert az a helyzet, hogyha hoznak még egy népszavazást, ne adj Isten, győznek a maradáspáltak, akik most valószínűleg győznének. Annak csak annyi lenne a következménye, hogy azok az iszonyatos energiák, és látjuk, hogy ebből sok van, ami a megmutatta a maga arcát a, a népszavazáson és a, a kilépésre voksolt, az az iszonyatos tömeg és energia elvesztené mindenfajta hitelét abba, hogy demokratikus eszközökkel kell képviselnie a maga igazságát. Tehát ezzel olyan módon radikalizálnád a társadalmat, egy olyan precedens teremtenél, ami után miről beszélünk, ugyanazt kell csinálni, mint, mert te azt mondtad, hogy te nem feltétlenül hiszel a demokrácia, de azért lássuk be a demokráciának igazából, Persze vannak nagyon stabil, meg erős diktatúrák, akik jól szabályoznak és, és viszonylag jól élnek benne az emberek, akár mondjuk például Szingapúr is csak igaz, ilyen, de vannak ilyenek, de alapvetően egy diktatúra azért az mindig arról szól, hogy legkésőbb a diktátor halálakor akkor ki, ki tud több fegyveres mozgósítani. Én nem ami, tudtam, ki... hogy lehet választani. Hát a most a, a, a demokráciának mi, mi az alternatívája? Egy, az, hogy még nincs jobb ötletünk, az nem azt jelenti, hogy... Nem azt mondom, hogy mondjuk fel a demokráciát, csak azt mondom, hogy ha az, tehát te állítod, hogy a legjobb lenne még egy népszavazás, Értem, hogy miért mondod, de nem látom a legitimációját továbbra sem. És akkor mit mondunk? most de... stípistopi, rosszul volt a kampányunk, nem mondtuk el elég jól, hogy, hogy mi az igazság, most jobban elmondjuk. Legyen új szavazás, lesz új szavazás, jövőre. Négy évvel később az emberek mégis is úgy döntenek. Négy évre rá lehet megint akkor szavazni, hogy... Tehát az, az a problémám, hogy nem állt be a joghatás, ami a demokrácia alap, alapjait jelentő népszavazásnál megtörtént, húzzuk, halasztjuk, mint a rétes alapvetően, amellett, hogy értem, hogy milyen károkat okoz, vagy sőt, legjobb, hogy föl se fogom, de elfogad, károkat okoz a kilépés, az, hogy el se indult valójában a, a, ennek a, igazából nem indult el a folyamat, amit az emberek kértek. Én számomra ez adban, nem olyan demokrácia deficit. Hát igen, a, a szavak szintjén. Nem, a, hát megvannak a tárgyás, meg megvannak a feltételek, hogyan lehet kilépni, és me, me, megvan az áram, amit az embereknek fizetni igen, kell. Ilyen egy szándék nincs valójában a kilépés mellett, hanem azt várják a politikusok, hogy, hogy tudják megoldani az ártad is javaslatot. Abszolút szabad. van szándék. A, a Angliában már teljes készültségben vannak a határokon a, a, a, a vámosok, a katonaság, tehát, tehát hogyha 12-ig, vagy nem tudom, mi nem lesz döntés, és hard Brexit lesz, arra fel van készülve Anglia. Tehát az meg fog történni abban a pillanatban. Tehát itt az mm. állami gozgatás, ha, hatalmas uh, például próbák voltak, hogy a, hogyha a csatornánál uh, vá, vámellenőrzés lesz, ott írtózatos uh, kamiondugókat okozott. Tehát, hogy Anglia ilyen értelemben fel van készülve, arra nincs felkészülve, ami tehát az első egy hétre fel van készülve a következő két évre nincsen felkészülve, ami biztos, hogy, hogy nehéz lesz Angliának, biztos, hogy nehezebb lesz az ott dolgozó honfitársainak, meg biztos, hogy az Európai Uniónak, de az Európai Unió viszont kap egy lökést, mert azon kívül, hogy szerintem jelentősen változott a retorikája az EU ellenes pártoknak, azon kívül még, még az is megtörtént, hogy Anglia az folyamatosan a gátja volt mindenfajta integrációnak. Tehát most, most az, a, az, a, az a nagy befolyású szereplő, amelyik igazából az elmúlt 30 évben folyamatosan, vagy 20 évben nem tudom, mi, mi a tavuk, folyamatosan fékezte az integrációt, ilyenes értelemben jó szövetségese volt Orr Orbán, sajnálta is, hogy elmennek, az most kikerült a képletből. Tehát ez a német-francia tengelynek igazából nincsen alternatívája ennek. Hát nyilván van egy rossz olvasata is, mert, mert ez azt jelenti, hogy mi is leértékelődünk Anglia kilépésével, meg általában a kis országok leértékelődnek. De van egy olyan pozitív olvasata, hogy talán előbb-utóbb lesz az Európai Uniónak gazdája. És most a Merkel, meg a Macron az azért nagyon ebbe az irányba próbálja vinni a, a saját országát.